Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Примарний політ. Розділ 86 Містере, Доброго дня. Чи не бажаєте випити після приземлення? Втретє повторила хостес. Єгар був думками за кілька миль звідси. Обдумував ту розмову з Наровою. Вона більше нічого не сказала. Виснаження взяло верх над жінкою, тому Єгар відвіз її назад на лікарняне ліжко. Він блеснув посмішкою у відповідь. в Мері, будь ласка, додайте вустерширський соус». Аеропорт Біоко не сильно змінився з моменту останнього візиту Єгера. Новий загін силовиків та митників прийшов на зміну корумпованій та продажній гвардії президента Чамбари. Але в іншому все виглядало майже так само. В зал очікування зайшов Пітер Бьорк разом із парою незграбних велетенських хлопців. Напевно, охорона. Б'йорк щойно повалив деспотичного диктатора, тому намагався забезпечити себе якомога сильніше. Південно-африканець простягнув руку для вітання, перш ніж звернутися до охоронців. «Окей, хлопці, хапайте його, давайте повернемо невдаху до Блекбіч. Єгар підготувався до бою, а Б'йорк вибухнув сміхом. «Заспокойся, хлопче, заспокойся». У нас, південноафриканців, дуже мерзенне почуття гумору. Дуже радий тебе бачити знову, друже. По дорозі до Малабо, столиці острова, Б'йорк розповів Єгеру про те, наскільки добре пройшов переворот. Розвідданні, які надав майор Моджо, колишній тюремник Єгера на Блекбіч, виявились вирішальними для усміху, що є ще однією причиною, Чому Бьорк прагнув виконати обіцянку? Вони дістались до гавані Санта-Ісабель у Малабо і попрямували вздовж набережної, зупинившись перед грандіозною будівлею колоніальної епохи з видом на воду. Протягом трьох років на острові Єгер робив усе можливе, щоб залишатись в тіні, і тому він дуже рідко відвідував урядові установи, Бьорк провів його до сховища, де режими, що змінювали один одного, зберігали найбільш конфіденційні документи країни. Не те, щоб їх було багато в такому місці, як екваторіальна Гвінея. Бьорк міцно зачинив двері до сховища і замкнув їх на засув. Охоронці стали на варті зовні. Тільки він і Ехар залишились в прохолодному, темному, затхлому приміщенні. Він витягнув з сусідньої полиці вицвілий картонний файл. Той був набитий товстою пачкою документів. Цей файл ліг на стіл. «Ось!» Він постукав по файлу. «Повір мені, хлопче, заради цього варто було облетіти півсвіту». Б'йорк махнув однією рукою на полиці, що стояли вздовж кімнати. «Мало щось цього, варто зберігати». «Екваторіальна Гвінея немає багато державних таємниць, але, схоже, острів відігравав якусь роль під час війни. І ближче до кінця, дозволь мені сказати, дуже і дуже значну роль». Б'йорк зробив паузу. «Гаразд, зараз трохи історії, більшість якої, я припускаю, ти знаєш. Але без неї вміст Файлу не матиме великого сенсу. Тоді Біоко була іспанською колонією під назвою Фернандо По. Іспанія теоретично була нейтральною країною під час війни, як і Фернандо По. А на практиці іспанський уряд був в основному фашистським і союзником нацистів. Отож, вони домінували над Гвінейською затокою. Продовжив він. Контроль над цією ділянкою океану був ключем до перемоги у війні в Північній Африці, тому що всі конвої з постачанням йшли цим маршрутом. Німецькі підводні човни борознили ці води і були дуже близькі до того, щоб зупинити судноплавство союзників. Санта Ісабель перетворилась на секретний центр переозброєння та до заправки підводних човнів. Все санкціоновано іспанським губернатором острова, який, к слову, ненавидів британців. На початку березня 45-го все справді почало ставати цікавішим. Очі Бьорка заблищали. Італійське вантажне судно СС Майкеланджело пришвартувалось в гавані і привернуло увагу британських шпигунів – що були тут? Їх було троє. Вони перебували в британському консульстві під прикриттям дипломатів. Кожен з них – діючий агент управління спеціальних операцій. Він глянув на Єгера. Я так розумію, ти знаєш про таке державне підприємство. Кажуть, що Ян Флемінг поклав в основу свого персонажа Джеймса Бонда реального агента УСО. Він відкрив теку і витягнув звідти стару чорно-білу фотографію. Там зображався великий пароплав. Це Майкеланджело. Але зауваж, він пофарбований в кольори іспанської судноплавної компанії компанія Навєра Левантіна. Вона була заснована таким собі Мартіном Борманом. Людиною, більш відомою як банкір Гітлера. Цей човен мав лише одну мету – переправити награбоване під нейтральним прапором Іспанії. Борман зник після закінчення війни, як привид. Його так і не знайшли. Його ключова роль полягала в нагляді за грабунком Європи. Нацисти вивозили до Німеччини все золото, готівку та витвори мистецтва, які тільки могли дістати. До кінця війни Гітлер став найбагатшою людиною у всій Європі, а можливо у світі, а також володарем найбільших колекцій. Завдання Бормана полягало в тому, щоб гарантувати, що все це багатство не загине разом з Рейхом. Бійорк ляснув рукою по столу. І судячи з усього, Фернандо По став перевалочним пунктом для більшої частини награбованого нацистами. У період з січня по березень 45-го року через гавань Санта-Ісабель прибуло ще п'ять партій, кожна наповнена здобиччю. Її перевантажували на підводні човни для подальшого транспортування. Далі слід Холоне. Проте це все задокументовано агентами УСО дуже детально, — продовжив Бьорк. Але є одна найдивніша річ. Союзники, схоже, нічого не робили, щоб зупинити нацистів. Публічно вони дали зрозуміти, що будуть брати на абордаж такі кораблі, насправді ж не робили нічого. Розвідники не могли зрозуміти, чому це не припинялось. І мені також це не здавалось логічним, аж допоки я не прочитав останні сторінки цього файлу. Ось тут і з'являється твій корабель. Біорк достав ще одне фото. Ось він, герцогиня. Але зверни увагу на різницю між цим човном і попередніми. Він окрашений в кольори компанія Навєра Левантіна. Але насправді... Це вантажний лайнер. Точніше він перевозив як людей, так і вантажі. Навіщо відправляти пасажирський лайнер, якщо вантаж складається в основному з безцінних творів мистецтва і золота, награбованого з усієї Європи? Бьорк глянув на єгора. А тому, що здебільшого... Твоя герцогиня перевозила пасажирів. У сьомій сторінці маніфесту міститься список з двох десятків пасажирів. Але кожен ідентифікується лише серією номерів. Прізвищ немає. Що, недостатньо, щоб змусити тебе прилетіти аж до Біоко? А, друже? Але, на щастя, ваші британські розвідники виявились винахідливими. Він витяг останню фотографію і підсунув її єгеру. «Я не знаю, наскільки ти знайомий з нацистами вищого дивізіону з весни 45-го року. Напевно, це було знято з вікна британського консульства, з якого відкривається вид на гавань. Що, форма не подобається?» Саркастично вигукнув Бьорк. «Довгі шкіряні плащі, шкіряні чоботи до стегна». «Голови смерті!» Він провів рукою по густій бороді. Біда в тому, що одягнені так, вони всі виглядають однаково. Але ці хлопці точно нацисти найвищого рівня. Мають ними бути. Тож залишається лише зламати код і дізнатись їхні імена. «А куди, чорт забирай, вони звідси поділись?» Недовірливо перепитав Єгер. У відповідь Б'йорк перевернув фотографії. На звороті дата – 9 травня 1945 року. Через два дні після того, як нацисти підписали беззастережну капітуляцію перед союзниками. Але тут слід стає холоднішим. Або, можливо, це також детально описано на сьомій сторінці. Хлопче, я провів місяць вивчаючи цей файл. І коли я зрозумів, що це таке, коли зібрав докупи все відоме мені, цей файл налякав мене, як фільм жахів. Він похитав головою. Якщо все це правда, і файл, що лежить у цьому сховищі, не підробка, то це переписує все, що ми коли-небудь знали, всю післявоєнну історію. Це буквально вражає уяву. Я намагаюся про це не думати. Знаєш чому? Тому що це мене лякає до срачки. Такі люди не будуть сидіти спокійно і займатися сільським господарством. Єгар подивився на фотографії. Але якщо це файли УСО, як так сталося, що вони опинились в руках іспанського губернатора Фернандо По? Б'йорк засміявся. Ось це найсмішніше. Губернатор з'ясував, що так звані британські дипломати насправді шпигуни. Тому він вирішив, та якого біса, і влаштував проникнення в консульство та викрав усі документи. Не дуже гарно, але заслати на його острів шпигунів, які видають себе за дипломатів, теж не дуже гарно. Він підсунув увесь файл до Єгера. «Знаєш стару приказку? Стережись того, чого бажаєш». Спитав він. «Друже, це ти просив. Ось це все твоє». Розділ 87 Біорк не був одним з тих, хто драматизує. Файл з архіву уряду Біоко був настільки ж шокуючим, як і викривальним. І коли єгер склав його в ручну поклажу, то пригадав нещодавно розмову з Наровою. У його сумці зараз ще одна підказка до головоломки, за яку темна сила готова вбити. Бьорк запропонував йому екскурсію по острову, перш ніж єгер знову сяде на зворотній рейс до Лондона. Південноафриканець Обіцяв подальші надзвичайні відкриття. Єгер погодився, і вони рушили на схід від Малабо, в густі тропічні чагарники. На той час, коли Бьорк звернув на крихітну ґрунтову доріжку, що тяглась до узбережжя, Єгер знав, куди вони прямують. Вони біля Фернао, місця, де він провів три довгих роки, викладаючи англійську мову дітям з рибальського села. Єгер відчайдушно підбирав слова, які він має сказати сільському голові, чий син, маленький Мо, загинув під час битви на пляжі. Це сталося менше двох місяців тому. Але для Єгера пройшло ціле життя. Біорк, мабуть, помітив його занепокоєння. Він засміявся. — Єгер, хлопче, кажу тобі! Ти зараз виглядаєш більш наляканим, ніж тоді, коли я наказав своїм хлопцям запроторити тебе в Бликбіч. Розслабся. Попереду великий сюрприз. Коли вони зробили останній поворот, Єгер здивувався, побачивши попереду щось на кшталт вечірки. Вони під'їхали ближче, і здавалось, ніби більша частина села вийшла. Але для чого? Привітати його? Після того, що сталося, він цього не заслуговував. Потім він помітив розтягнутий між пальмами банер, саморобний. Там написано «Ласкаво просимо додому, Вільям Єгер». Коли Б'йорк зупинився, а колишні учні Єгера накинулись на машину, він відчув, як в горлі утворився клубок. Маленькі рученята витягли його з машини – та поштовхали до будинку вождя. Єгер готувався до того, що, як він знав, буде гірко-солодким воз'єднанням. Він зайшов всередину. Після сонячного світла темне приміщення на мить засліпило його. Знайомий шум прибою з сусіднього пляжу луною долетів крізь тонкі глиняні стіни хатинки. У знак вітання він простягнув руку уперед. Але привітання вождя перетворились на потужні ведмежі обійми. «Вільям Єгер! Вільям Єгер! Ласкаво просимо! Село Фернау, Воно завжди буде твоїм домом!» Вождь здавалось розплачеться. Єгер стримував емоції. «Іншала! Ти добре подорожував?» – запитав вождь. «Після твоєї втечі ми не знали, чи ти перетнув води». Ти і твій друг. Іншала, відповів єгар. Ми з Рафом пережили цю та багато інших пригод. Вождь посміхнувся та жестом вказав у темний куток хатинки. Підійди, наказав він. Ми змусили містера єгара дуже довго чекати. З тіні вискочила постать і кинулась обнімати єгара. Містера, містере, з поверненням! «Ласкаво просимо додому! Дивіться!» Маленький хлопчик жестом показав на сонцезахисні окуляри на лобі. «Вони у мене ще є! Ваші сонцезахисні окуляри! Ваші оклі!» Єгар розсміявся і ледве міг повірити у бачене. У маленького Мо була товста пов'язка обмотана навколо голови, але він здавався живим. Він міцно обійняв хлопчика. Смакуючи солодку мить. Але одразу ж відчув глибоко в серці біль непоправної втрати. Його власний син зараз був би приблизно такого ж віку, як і маленький Мо. Це якщо він живий. Вождь приступив до розповіді про типовижне виживання маленького Мо. Ми маємо подякувати Богу, і вам, пане Єгер, за це диво. «Ну і, звичайно ж, містеру Бьоркові. Мого сина залишили помирати. Всі боялись, що так і станеться. Ну і, звичайно, у нас не було грошей, щоб відправити його в таку лікарню, де його могли б врятувати. Потім стався переворот, і з'явився цей чоловік». Вождь жестом показав на Бьорка. «З аркушем паперу та кількома номерами». Це дало доступ до банківського рахунку, на якому ви залишили гроші. З ними та допомогою містера Бьорка я відправив маленького Мо до найкращої лікарні у всій Африці, у Кейптаун. Там його врятували. Але це дуже велика сума грошей, багато чого залишилось. Вождь усміхнувся. Тому спочатку ми вирішили купити кілька нових човнів. Щоб замінити розстріляні. І тоді ми вирішили побудувати нову школу. Ми більше не викладаємо під пальмою, і нарешті ми найняли постійного вчителя. Молода, ошатно одягнена місцева жінка вийшла вперед, сором'ясливо посміхнувшись. Усі діти дуже тепло відгукуються про вас, містере Єгер. Я буду продовжувати ту добру справу, яку ви почали. «Звичайно, є ще місце для вчителя твоїх талантів», – додав вождь. «А маленькому мову не вистачає навичок у пляжному футболі. Але, схоже, у тебе є справа, яка поверне тебе у широкий світ, і це, можливо, добре». Вождь зробив паузу. «Іншала, Вільям, ти знайшов свій шлях». «Це правда? Справді знайшов?» Єгар подумав про той літак, уламки якого розкидані по джунглях. Подумав про Нарову, про її дорогоцінний ніж, про рут та луку. Здавалось, перед ним зараз багато шляхів. Але, можливо, якимсь чином вони зійдуться. «Іншала!» – погодився він та скуявдив волосся маленького Мо. «Але зробіть для мене одну річ». Тримайте цей викладацький пост відкритим. Ну, про всяк випадок. Вождь пообіцяв це зробити. Отже, тепер ти повинен піти та подивитись на місце, яке ми обрали для школи. З нього відкривається вид на пляж, звідки ти втік, і ми хотіли, щоб саме ти заклав перший камінь. Це буде школа імені Вільяма Єгера і Пітера Бьорка, Без вас її ніхто б не побудував». Бьорк здивовано похитав головою. «Це честь для мене. Але ні, достатньо лише школа імені Вільяма Єгера. Я просто кур'єр». Візит на територію школи став особливим моментом. Єгер заклав перший камінь, на якому зведуть стіни. А потім вони з Б'йорком залишились на обов'язковий бенкет. Потім тепло попрощались. У Б'йорка був ще один пункт призначення для їхньої екскурсії по острову, а у Єгера був літак, на який потрібно встигнути. Розділ 88 З Фернау Б'йорк поїхав на захід, попрямувавши назад до Малабо. Єгор здогадався, куди вони прямують. А потім вони в'їхали на територію в'язниці Блек-Біч, Через нові, більш загрозливі ворота. Бьорк потягнувся, щоб розім'ятись, і звернувся до єгера. «Дім, милий дім, так? Це все ще в'язниця, якщо що. Але там з'явилася ціла купа нових ув'язнених. До того ж, камери для тортур зараз порожні, а акули божеволюють від голоду». Він зробив паузу. «Є дещо, що мені треба тобі показати, і кілька речей, які ти повинен забрати». Від машини вони пройшли в темну внутрішню частину в'язниці. Єгору було нікого повертатись туди, де його нескінченно лупцювали, а таргани майже ласували мізками. Але, чорт забирай, можливо, саме так він має побороти своїх демонів. Майже одразу він зрозумів, куди його веде Бьорк? До колишньої камери. Південно-африканець бахнув по решітці, привертаючи увагу арестанта. «Отже, Моджо, час познайомитись з твоїм новим тюремником!» Він жестом показав на Єгера. «Ти дивись, як все змінилось!» Новий в'язень колишньої камери Єгера дивився на нього. І вираз жаху розтікався по його обличчю. «Тепер, якщо ти, звісно, не будеш поводитись дуже і дуже добре...» Продовжував Бьорк. «Я дозволю містеру Єгеру влаштувати нові тортури, виключно для тебе!» Він повернувся до супутника. «Гадаєш, ти з цим впоришся?» Єгер знизав плечима. Впоруюсь, звісно. Здається, я навіть пам'ятаю деякі найогидніші тортури. — Чуєш, Моджо? — запитав Б'йорк. — І ще одне, хлопче. Мені кажуть, що акули дуже-дуже холодні. Будь обережний, друже. Дуже-дуже обережний. Вони залишили колишнього тюремного наглядача і попрямували до тюремного офісу. По дорозі Бьорк зупинився перед бічним коридором, що вів до ізолятора, та поглянув на Єгера. «Знаєш, хто у нас там?» Він кивнув у той бік. «Чамбара!» «Спіймали його в аеропорту, коли той намагався втекти. Хочеш привітатись?» «Це ж він наказав заарештувати тебе!» «Наказав. Але давай залишимо його на самоті. Я просто візьму його яхту». Додав Єгер з посмішкою. «Ставай у чергу!» «Ні, чоловіче, ми тут не для того, щоб мародерити та грабувати. Ми тут для того, щоб відбудувати країну». Вони піднялись сходами до тюремного офісу. Б'йорк щось сказав охоронцеві, який передав невеличкий згорток речей, переважно одягу, зав'язаний ременем, який Єгер носив на той час. Бьорк передав кубку Єгеру. «Здається, це твоє. Люди Моджо вкрали усі цінні речі, але залишилось дещо, що тобі знадобиться». Південноафриканець завів Єгера у бічну кімнату та залишив на одинці. Єгер почав перебирати свої речі. Крім одягу, він знайшов старий гаманець. «Пустий, без грошей та кредиток». Але все ж він був радий тримати його в руках. Це подарунок від дружини, виготовлений із зеленої шкіри, з девізом САС, всередині. Єгер перевірив потаємне відділення. На щастя, охоронці Біч і не подумали заглянути туди. Він витяг крихітне фото. Там побачив молоду, красиву, зеленооку жінку, яка колисає немовля. Рут і Лука, через два тижні після народження. За фотографією був клаптик паперу. Запис пін-кодів для кредиток, але зашифрований. Єгер використовував просту форму кодування. До кожного з чотирьох чисел він додавав свою дату народження. Таким чином 2-3-4-5 ставав 312 12 11, Дуже просто. Система кодування. На якусь мить у Єгера в пам'яті промайнула стара військова скриня в квартирі в замку Ворду, і книга в ній – рідкісна копія багато ілюстрованого середньовічного тексту, написаного давно забутою мовою. Звідти його думки перекинулись на розмову з Саймоном Дженкінсоном архіваріусом в офісі «Вайлддог Медіа» в Сохо, за черствами та гумовими суші. Що там він сказав? Існує так званий книжковий код. Краса полягає в абсолютній простоті, в ній та у факті, що його неможливо розгадати. Звичайно, якщо не дізнатись, на якій книзі він побудований. А потім архіваріус записав випадкову послідовність чисел. Єгер потягнувся до своєї сумки, витягнув звідти файл будинку уряду Малабо та відкрив аркуш паперу з маніфесту герцогині. Пробіг очимо по списку, здавалося б, випадкових чисел. Відчуваючи, приплив хвилювання. Ірина Нарова підтвердила, що дідусь Тет був провідним мисливцем за нацистами. Йому стовідсотково допомагав дядько Джо. Обидва чоловіки тримали під рукою примірники однієї і тієї ж рідкісної і старовинної книги. Рукопис Войнича. Можливо, ось відповідь. Можливо, це ключ. Можливо, дідусь Тед та двоюрідний дядько Джо отримали деякі документи нацистів. Тож можна знайти спосіб їх зламати. Для цього йому потрібна Нарова і, можливо, Дженкінсон, разом з відповідними книгами та документами. Всі події почали набувати певного сенсу. Єгер усміхнувся. Біорк мав рацію. Ця поїздка до Біоко виправдала себе. Південноафриканець африканець постукав та увійшов до кімнати. «Господи, чоловіче, ти виглядаєш задоволеним!» «Що, сподобалось?» Єгер кивнув. «Я у тебе в боргу. Тисячу разів». «Аж ніяк, хлопче. Я просто віддав свій борг. От і все». Єгер витягнув айфон за сумки для ручної поклажі. «Мені швидко треба відправити два електронних листа». «Спробуй, але у нас тут проблема з мережою». Єгер почав писати перше повідомлення. Саймон, їду транзитом назад через Лондон, прибуду завтра вранці. Чи знайдеться у вас годинка для зустрічі? Зустрінемось, де вам буде зручно. Терміново. Думаю, вам сподобається те, що я, можливо, відкрив. Дайте мені відповідь якнайшвидше. Єгар. І друге. Ірино. Далі в душках, якщо можна так тебе називати. Сподіваюсь, з тобою все добре. І ти одужуєш. Незабаром я повертаюся до Качімбо. Із гарних новин. Думаю, я зміг зламати код. Розповім більше, коли тебе побачу. Одужуй, віл, Телефон упіймав сигнал якоїсь мережі під назвою Safari.com. Єгер натиснув «Відправити». Символ відправки мерехтів на екрані декілька секунд. Потім телефон вимкнувся. Єгер натиск кнопку, щоб увімкнути айфон та спробувати знову. Телефон запустився. На його екрані з'явилось повідомлення. «Питання. Як ми тебе знайшли?» «Відповідь. Твій друг розповів, де шукати». Екран почорнів, а потім з'явилось зображення. Рейхсадлер, Садлер, зображений на прапорі нацистів. Під ним Енді Сміт. З зав'язаними руками та ногами на спині на кахильній підлозі, там відро з водою, а також тканина. Його катували. Тепер не було ніяких сумнівів: сміті захопили на озері Лохайвер у готелі, потім вивели на пагорби, змусили випити пляшку віскі і скинули в прірву. Швидше за все, це Стефан Краль обманом. Змусив сміті відкрити двері. Перед смертю він мало що міг розповісти викрадачам. Полковник Евандро ще не оприлюднив точні координати. Під зображенням з'явились слова. «Поверни нам наше! Ми майбутнє, «Поверни нам наше!» Здається, це документи з кабіни Ю-390. Але як вони дізнались, що їх забрала Нарова? «Чому вони не думають, що документи лишились в літаку?» Думка майнула в голові. Летиція Сантос. Вони змусили її говорити. Як і всі інші в команді, Летиція усвідомлювала, що в літаку є щось надзвичайно важливе. Без сумніву, під примусом, вона, мабуть, розказала те, що знала. «Хлопче, хто тобі нафіг таке присилає?» «І чому?» Б'йорк теж побачив зображення. Його слова вивели Єгера з роздумів і наштовхнули на здогадку. Телефон полетів у відчинене вікно, у кущі за вікном. Єгер схопив сумку та кинувся до виходу. Він крикнув Б'йорку. «На вихід! Забирай своїх! Зараз!» Вони вибігли з офісного блоку, тягнучи за собою охоронців, але не встигли добіжати до колишніх камер тортур. Хелфайр увірвався в землю, де лежав телефон Єгера, та зробив масивну діру в стіні в'язниці, а також повністю зруйнував офісний блок, там, де щойно були Єгер та Бьорк. Обидва чоловіки не постраждали, як і більшість охоронців. Відчувалась зла іронія. У місці, де він ледь не помер, він знову ледь не помер. Здається, він, Вільям Єгер, став об'єктом для полювання. Розділ 89 На щастя, у Малабо було кілька інтернет-кафе. Єгар вибрав одне та відправив найкоротші повідомлення. Не використовуйте загальні способи зв'язку. Прибуду вчасно. Подорож за планом. В. Є. Навіть у цивільному житті Єгар був схильний розробляти запасний план. Тому перед тим, як покинути Качімбо, він домовився про альтернативні проїзди та зв'язок на випадок, якщо полювання відновиться. Він вважав, що ворог спробує повернути документи або вбити всіх, хто знав про їхнє існування. Ідеально досягти обох цілей. На електронній пошті, до якої мала доступ його основна команда, Нарова, Рафта Дейл, він залишив чернетку електронного листа. Це дуже зручно – прочитати лист, навіть не надсилаючи його. Майже непомітний спосіб спілкування. Там він вказав час для зустрічі в заздалегідь запланованому місці. Згідно з інструкцією, яку він залишив у повідомленні, його команда мала вилетіти назад до Британії, але з паспортами, які люб'язно надав полковник Евандро. Єгер встиг на рейс з Біоко до Лондона, як і планував, не було ніякого сенсу шукати інший літак. Він забронював місця за допомогою чистого паспорта від полковника Евандро. Прибувши в Лондон, він сів на хитро експрес до Падінгтона і стрибнув у чорне таксі. Попросив таксиста висадити його за добрих півмилі від Спрінгфільдської пристані. Щоб можна було пройти останній етап до будинку в Лондоні, це ще один запобіжний захід, щоб переконатись, що його не відслідковують. Життя на човні має кілька переваг, одна з яких відсутність сліду. Єгр не платив муніципального податку, його немає у виборчому списку чи реєстрі майна, навіть поштової адреси. Сам човен зареєстрований на анонімну офшорну компанію, як і місце швартування. Коротше кажучи, його дім на Темзі був дуже безпечним місцем для раптових зустрічей. По дорозі він зайшов у похмуре на вигляд інтернет-кафе, замовив каву та перевірив пошту. Його чекали два листа. Один з них від Рафа який просив відкласти зустріч на кілька годин, щоб у них було достатньо часу, щоб туди дістатись. Інше повідомлення порожнє, але з посиланням. Єгер натиснув на кнопку і перейшов до файлової системи. Там було лише файл JPEG. Єгер натиснув на нього. Зображення завантажилось і вдарило його по голові. Летиція Сантос, оголена, на колінах, зі зв'язаними руками та ногами. Її широко розкриті, червоні від сліз очі дивляться прямо в камеру. Позаду щось схоже на розірване і закривавлене прости радло. На ньому нашкрябані знайомі слова. «Поверни нам наше! Вір дай зукунфт!» Єгер навіть не вийшов з аккаунту. Він просто вибіг з кафе, лишивши каву недоторканою. Його система зв'язку за допомогою чорнеток була зламана. У такому разі, як швидко над головою може опинитись дрон, який запустить Hellfire? Єгер, звісно, сумнівався, що дрон розгорнуть над Східним Лондоном. Але самовпевненість... «Матір всіх помилок». Інстинктивно він знав, вороги тут і навмисно знущаються. Це випробуваний спосіб ведення бою, який нацисти називали «Нервен крік» – «Війна розуму». Вони намагаються зробити так, щоб він сховався в якомусь місці, яке можна відстежити, а потім вбити його. Або відправляти багато-багато кілерів. Чесно говорячи, нервен кріг працював. Побачивши фото, Єгер захотів помститися мучителям Летиції Сантос. Сам. І почати можна з пілота Сі-130. У Карсона є його дані. Їх достатньо, щоб Єгер відстежив пілота. Крім того... Полковник Евандро пообіцяв цілу купу нових зачіпок зі своїх власних розслідувань. Але все ж, зараз треба прихальмувати. Потрібно вивчити все, що вони знайшли, дістати інформацію про ворога та його зброю, а також розробити стратегію і діяти відповідно. Потрібно повернути собі ініціативу. Кожен крок має бути продуманим, а не швидким. Треба дослухатись до старої приказки. Не плануй успіх, плануй невдачу. Розділ 90. Спочатку він зустрівся з Саймоном Дженкінсоном. Єгер провів більшу частину дня на своєму мотоциклі, таємно відвідавши квартиру в замку Вордур. Там він забрав і видання рукопису Войнича, яке йому заповів дідусь Тед. Цей фоліант лежав на столі, на баржі. Єгар дивився на нього з певною часткою благоговіння і чекав на вхід архіваріуса. Той прибув на добрих півгодини раніше і був лише трохи менше схожий на зимуючого медового ведмедя, ніж тоді, коли Єгар бачив його востаннє. Саймону вдалося розшукати копію перекладу рукопису Войнича. Він приніс її з собою, міцно тримаючи під пахвою. Єгер ледве встиг запропонувати чашку чаю, як Дженкінсон сів за роботу. Він начепив товсті окуляри і вивчав всю інформацію, що у них є. Архіваріус намагався зламати код. Принаймні, так припускав Єгер. Через годину Дженкінсон підняв голову. Його очі горіли від хвилювання. «От!» – вигукнув він. «Нарешті! Я пройшов усе двічі, просто щоб впевнитись, що це не випадковість. Отож, номер перший – Адольф Ейхман. Знайоме ім'я!» – сказав Єгор. «Але нагадайте мені якісь деталі». Дженкінсон схилив голову над книгами та паперами. «Ейхман, воістину неприємний тип. Один з головних архітекторів Голокосту. Втік з нацистської Німеччини наприкінці війни. Але десь в 1960-х його вистежили в Аргентині. Наступний – Людольф фон Альвенслебен», – сказав архіваріус. Єгер похитав головою незнайоме ім'я. Група СС Крір, масовий вбивця, керував Долиною Смерті на півночі Польщі, яка стала могилою для тисяч людей. Також зник в Аргентині і не дожив до глибокої старості. Він нахилився та погортав кілька сторінок. Потім розшифрував третє ім'я. «Арібет Гайм», – оголосив Архіваріус, – «про нього ти, мабуть, чув». На нього дуже довго полювали спецслужби. Його прізвисько під час війни «Доктор Смерть» зароблене через експерименти над в'язнями у концтаборах. Вважається, що він переховувався в Аргентині. «Здається, у нас є тенденція», – зауважив Єгер. «Латиноамериканська». Дженкінсон посміхнувся. «Схоже на те». Архіваріус не встиг назвати більше імен. Прибула решта групи. Раф завів у баржу Ірину Нарову і Майка Дейла. Вони виглядали втомленими після подорожі. Але все ж чудово стояли на ногах. Здається, їх непогано так відгодували. Єгер привітався та познайомив їх із Дженкінсоном. Його команда прилетіла в Лондон прямо з Ріо. А до цього рейс з пересадкою в Качімбо. Вони були в дорозі близько 18 годин. Ніч обіцяла бути довгою. Єгер зварив міцну каву, а потім повідомив радісну новину. Код книги, схоже, працює. Принаймні, документи Біоко підходять. П'ятеро зібрались навколо рукопису Войнича та розшифровки. Нарова дістала сумку з документами з кабіни Ю-390. Атмосфера була напружена. Невже вони зараз розгадають 70 років темної і таємної історії? Нарова дістала перший комплект паперів. Дейл підготував камеру і помахав єгору. То що скажеш? Можна зняти? — Що в біса з тобою таке? — запитав Єгор. — Зазвичай ти спочатку знімаєш, а потім питаєш. Дейл знизав плечима. — Ну, це твій дім. Це дещо інше, аніж зйомка дикої природи. Єгар відчув зміну в ньому, атмосферу зрілості та щирої турботи. Невже на нього так вплинули всі випробування та негаразди кількох останніх тижнів? — Знімай, — сказав Єгар. Давай, задокументуй тут усе. Під наглядом Дженкінсона Нарова приступила до розшифровки документів Акціон Ф'юрланд. В той час, як Дейл знімав, Араф та Єгер стояли як неформальна охорона. Архіваріус здавався напрочуд талановитим у виконанні кількох завдань одночасно. Вже скоро він засунув під ніс Єгеру список. Сьому сторінку маніфесту Герцогині, повністю розшифрований, він вказав на деяких найвідоміших осіб. Густав Вагнер, більш відомий як звір, він заснував програму Т-4 з винищення інвалідів, а потім керував одним із головних таборів смерті, втік до Південної Америки, де дожив до глибокої старості. Він вказав на інше прізвище. «Клаус Барбі, ліонський м'ясник, проклав собі криваву дорогу через Францію, а наприкінці війни...» Дженкінсон обірвався. Сусідка єгера, Енні, постукала по ілюмінатору. «Це просто Енні. Вона – добрий друг». Нарова пробурмотіла з того місця, де працювала над документами. «Для тебе всі жінки – друзі». «Дійсно». «Жінки та віл єгар. Вони притягуються, як метелик до полум'я свічки. Ви так кажете у вас тут, в Англії?» «Будь-хто, хто приготує моркв'яний пиріг так, як Ені, обов'язково підкорить моє серце», відповів єгар, сподіваючись врятувати незручну ситуацію. Побачивши, що він з друзями зайняті, та відчувши напругу в повітрі, Енні просто передала Єгеру поріг і швидко пішла. «Тільки не працюйте всю ніч!» – гукнула вона з помахом руки. Нарова ще нижче схилилась до документів. Єгер був дуже роздратований її вчинком. «Дякую, що допомагаєш сусідським відносинам!» – саркастично зауважив він. Нарова навіть не відірвалась від роботи. «Все дуже просто!» Нікому за межами цих чотирьох стін не можна довіряти ці документи. Нікому, навіть добрим друзям. Отже, Клаус Барбі, нагадав Дженкінсон. Так, так, продовжуй. Наприкінці війни Барбі перебував під захистом британської та американської розвідки. Він був відряджений до Аргентини як агент ЦРУ під кодовим ім'ям Адлер. Єгер підняв брову. «Адлер? Типу Орел?» «Орел!» – підтвердив Дженкінсон. «Вірте чи ні, але ліонський м'ясник став довічним агентом ЦРУ під кодовим ім'ям Орел». Він провів пальцем по списку. «І цей? Генріх Мюллер, колишній керівник Гестапо, нацист, доля якого залишається цілковитою загадкою. На думку більшості, він втік до...» Ну, ви здогадались, Аргентини. Потім Вальтер Рауф, вищий командир СС, винахідник пересувних транспортних засобів, в яких нацисти отруювали людей газом, втік до Південної Америки, дожив до глибокої старості. І його похорон, як повідомляється, був головним святом для всіх нацистів. Ну і сам ангел смерті Йозеф Менгеле. Він проводив експерименти над тисячами людей в Освенцімі. Після закінчення війни втік до Аргентини, де, як повідомляється, продовжив експерименти. Справжній монстр, його навіть людиною не можна назвати. А також Борман, права рука Гітлера, він теж в списку. «Банкір», – перепитав Єгар. «Він?» «Одним словом, тут список найпадлючіших нацистів» якщо, звісно, документ, не підробка. Хоча головного немає, дядька Адольфа. Кажуть, він застрелився у берлінському бункері. А в це я ніколи не вірив. Дженкінсон знизав плечима. Більшу частину свого дорослого життя я провів в архівах, досліджуючи Другу світову. Ви здивуєтесь, що її оточує. Але я ніколи не зустрічав нічого, щоб підтверджувало конспірологічні теорії, і хочу зізнатись, що зараз я отримую задоволення. А тепер можна я ще сяду і трошки порозшифровую? Уперед, дозволив Єгер, у пані Нарової занадто багато роботи, щоб впоратись за одну ніч. Але мені цікаво, що сталося з досьє на Ганса Камлера, яке ви знайшли в національному архіві. «Те, яке ви сфотографували?» Дженкінсон, здавалось, злегка підстрибнув. В його очі закралась нотка занепокоєння. «Зникло? Знищене? Не знаю. Навіть коли я перевіряв хмарні системи зберігання даних. Ніде, жодної сторінки. Файл, якого ніколи не було. Схоже, хтось доклав чимало зусиль, щоб це досіє зникло. Підбив підсумок Єгер. «Доклали!» – підтвердив Дженкінсон. «І ще одне. Навіщо використовувати щось таке просте, як книжковий код? У нацистів вже була шифрувальна машина. Енігма, вірно?» Дженкінсон кивнув. «Була. Але завдяки Блетчлі-парку ми зламали цю машину. І до кінця війни нацисти про це дізнались». Він усміхнувся. Шифровка за допомогою книги може бути простою, але вона також абсолютно незламна, якщо у тебе немає точно такої ж книги або її копії. Після цього він доєднався до Нарової, спрямувавши свій тонкий розум на злам ще одного з документів. Кінець 90-го розділу. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Дякую за прослуховування. Почуємось!